Først halvleg, den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på din holds med med MobilePay Box. Så fik vi afviklet EM-finalen mellem Italien og England, og dermed velkommen til sidste udsendelse af em Jeg sidder faktisk her på aftenen, hvor finalen er blevet færdigspillet. Det har været en, en lang affære, og jeg burde dermed sige god aften til det 29. afsnit. I dagens udsendelse der skal vi nørde den her EM-finalen mellem England og Italien i første halvleg. Og så er det faktisk tid til at sætte årets all hold som vi gør i anden halvdel. Inden jeg starter dagens udsendelse, så kommer der også her en breaking news. Det er nemlig sådan, at den danske Superliga den starter fredag den 16. juli, og vi vil i den kommende sæson have en Superliga-podcast, som hedder Mandagsbold, og som vi udkommer hver mandag. Her vil I lyttere kunne høre mig og to gæster, diskutere diskuterer Superligaen, altså ligesom I har hørt under EM-boldt. Første udsendelse er mandag den 19. juli, og udkommer altså hver mandag formiddag. Det vil komme på samme kanal som em -bold, så hvis du har abonneret på os nu her, så vil du altså kunne finde den her nye Superliga-podcast der. Har man yderligere nogle spørgsmål til os herinde, har man haft det under slutrunden, eller får det fremadrettet under de her mandagsbold-podcasts, så er man altid velkommen til at skrive til os, det kan man gøre på podcastsnabelagbold.dk eller til mig personligt på sandrosnabelag.dk, sandros hvor jeg så vil tage de her spørgsmål med. Og sidder du derude og kan lide alle de her udsendelser, og har kunne lide de her EM-bold udsendelser, så tøv ikke med at hoppe ind på, på Apples podcast-app og give os en anmeldelse. Det vil vi sætte stor pris på. Og dermed også velkommen til mine to gæster her. Vi har jo faktisk siddet og set... EM-finalen herude på kontoret, og så har vi, vi hoppet ud i at skulle optage med det samme, og det har været en, en lang affære, så først og fremmest velkommen til dig, Martin Minkgaard. Jo, tak for det. Det var en lang, en lang kamp med Italien, som vinder. De kom ud i Straffespark. Jeg kan ikke være tænke på, om uh, Straffespark, man siger, om det er, at det er held, eller, eller hvad det er, men, men det er det vel ikke. Straffespark kan man vel godt uh, øve og, og være god til? Ja, selvfølgelig kan det. Uh, men når du er i... I, i, i det her øh, scenarie her med, med hvor der er så meget på spil så øh, så spiller der selvfølgelig rigtig meget naver ind jo, og det er jo lidt hvem at der lige har mest styr på sine nerver i det i det afgørende hvor man sætter sparket eller som som mål, man skal, skal redde bolden ikke? Øh. men det er ikke der så det har ikke noget med ja lotteri lotteri blev jo faktisk også brugt øh, hyppigt af af, af folk det er, nu prøver at igen, er det lotteri? At, nej, altså, nej det, det, det synes jeg ikke, det er. For, men, men, men igen, uh, nu har vi jo siddet uh, og set finalen her, og jeg var jo overbevist om, at da første Jorginho går til, til bolden, der er jeg jo overbevist om, at, at, at finalen er overstået. Men han havde brug for, at Donoruma, han, havde reddet ham. <laughs> det var lidt over, at jeg står over, ved at sige. Men, så så nej, jeg, er ikke, jeg er ikke ham, der, der, der taler for, at det er lotteri, men, men der er med, om, at den var har styr på næverne, og det kan virkelig være svært i de her situationer, og det kender jeg også selv. Hatten af for dem, der man sige, tør sparke, og vi snakkede jo også lige om, inden vi gik på, at der var nogen. det kommer vi selvfølgelig også lige ind på i kamp. men der var nogle der spiller nogle store stjerner, som ikke tør sparke, den kan vi lige komme ind på senere, fordi jeg mener jo godt, at øh, som rent menneskeligt, at det er være fair nok, man ikke lige tør at træde i kraft. Og så dem, der tør, jamen kan du for det. Velkommen til, Martin. Tak for det. Min anden gæst, det er dig, Rasmus øh, Miner. Du, øh, du er også kommet igennem den her lange kamp her og skal mm -hmm. optage. Øh, velkommen til. Tak for det. Generelt, det her EM her, det slutter med en øh, straffesparkskonkurrence, hvor vi finder en, øh, en vinder på en øh, redning til sidst af Donnarumma. Men hvis du tænker tilbage på slutrunden, hvilket, hvad, hvad vil du så huske EM for? Har, det været skuffet, har du været skuffet, overrasket over noget? Har jo selvfølgelig været den her Eriksen, og den her rejse for os danskere efterfølgende. Men hvad vil du huske det for? Det er klart, at den episode, som ja, nærmest starter det hele, det, den, den har sat sig. Øh, øh, men så igen, så... Jeg, jeg synes ikke, jeg har været skuffet. Jeg synes, det var en turnering med en masse kærlighed også. Og fairness øh, fra... Ja, mange lande. Øhm, og så synes jeg, at folk har givet noget af sig selv, som, øh, som er lidt befriende i den her verden, hvor det handler om at være perfekt. Nu bliver det lidt filosofisk, men, ja, det, det, men ikke, det, det, det øh, altså med en bøllehat og hul i trøjen og altså, det der med, at man har, ja, nu er det ikke kun det danske så men man, man, man er virkelig kommet ind under huden på, på mange af de her... Øhm, verdensstjerner. Jeg har også mødt Bældiens landshold kom gående ned i Islandsbrygge, før Danmarkkampen. har kæft nogle skuermand, og jeg er selv to meter høj. Men, men, men der har været ja, en masse kærlighed også. Og, og, og så synes jeg, at der har været noget, noget angrebsfodbold som, som, som med en masse fede mål, som har været meget inspirerende. Så, Ja, så har der været 11 selvmål. Det, det slog mig også. Det det, meget. det synes jeg er ret voldsomt. <laughs> ja, så, så det er sådan nogle er, de... er det sådan noget, der er... Altså, selvmål kan jo godt være ret uheldigt, kan man sige, mm. i den pågældende situation. 11, kan man sige, det er jo så meget overraskende, men det er måske 11 gange, hvor man så har været uheldig. Er det ikke måske sådan en, en, en ting, der... Ja, det sker jo nærmest, skulle jeg sige, once in a lifetime. Jo. Det, altså det, det, jeg synes for eksempel ikke, at uh, Simon Kjær, den, den er svær at, at klandre sådan en, fordi han, han står lige bagved, og man løber ned mod eget mål og sådan noget. ting, men, men øh, øh, vold, jeg synes, det er lidt voldsomt med, med 11 selvmål i, i sådan en, en, en EM-turnering. Jeg ved ikke, hvor mange, der er, der er lavet overall, men, men men 11 i sådan en turnering, det, det er ret vildt, synes jeg. Det er en del. Jamen, øh, velkommen til jer begge to, og øh, lad os så bare hoppe ud i første halvleg. Inden vi dykker ned i øh, nedtakten af finalekampen, så øh, indleder vi altid det, vi lytter derude vide, med øh, dagens detalje, som er, ja, alt hvad der er sket, kan være et, et godt mål, short sjovt aspekt, whatever, I nu har ville øh, tage med. Og øh, går, skal vi starte med dig? Hvad har du som øh, dagens detalje fra... Skal, skal jeg starte med den? Ja, det må du gerne? Jamen, ved du hvad, så er jeg måske lidt overbevist om, at vi kommer til at snakke om, at der er kommet en ny, øh, den gyldne hånd. Ja. Uh, hvis vi skal referere lidt til Diego Maradona, og dengang han scorede med, med hånden. Eller ja, det gjorde han jo så, og det blev anerkendt. ja uh, Kallini. Yeah. Og jeg er lidt sikker på, at det er lige til i den, i den ordinære spilletid. Kommer lidt på på der. <laughs> Og endnu mere skal, skal bremse det en engelsk kontra, og øh, i det, at øh, vi ser stilbederne fra det, og genudsendelserne, der, der kysser han simpelthen øh, den hånd, der når at fange øh, Ja, han kysser et, sådan undersiden af, sig, af sig, den. Ja, kysser undersiden den, og ja. Øh, ja, ja, det er ikke helt sikkert, at, at, at symbolet er, at han lige skulle kysse den der hånd der, men, men, men øh, nu ender de med at stå som, øh, som, som Europamester og vinder hele turneringen og... Øh, Måske var det den uh, detalje, som, uh, som han vil huske tilbage på, at, uh, at der afgjorde det hele, at, uh, at han egentlig startede med at falde bånden. Og selvom fejl, den bolden. sker helt ude siden, uh, det er, jo, er det ikke Saka? Jeg tror, han øh, nedligger øh, øh, øh, ved, at ja. han simpelthen bare mistimer det. Han mistimer det fuldstændig, nu er det hans fart, og, og, og, og, ja, og det er jo ikke til, til, til, til at vide, hvad der var sket, hvis de var afsted mm. i den omstilling her i øh, indlænderne, så, så, så, så jeg tror helt sikkert, at, øh, at han ville gå i seng i nat og så sådan han tænke på, at øh, jeg var lige ved at koste det <laughs> hele, og ender så med at få fat i kraven på ham. <laughs> der er nogle ret fede billeder, der der, der, der flog af, har, ja, jeg, har det, noget, der mærke til. det havde kostet øh, 15 yard i øh, NFL <laughs> for, for den takning der. Jeg tror, den hedder horse et eller andet... Øh, den takning, men øh, i hvert fald en... Det er en dag detalje på. Hvis man igen... Øh, hvis man kan lide England og sympatisere med dem, så er det nok ikke så fedt, at du nævner den. Nej, men, det, men, men øh, æh, det. Sådan, sådan er det jo. Og, og, og, og, og vi snakker lidt det her om, også i forhold til Sterling, og det her med film øh, mod Danmark, og, og, og, og prøver at de her spillere her, de spiller bare spillet mm. lige til grænsen. Det er vel sådan en situation, som øh, han kommer jo for sent, og han er jo udmærket godt klar over, at han har et gult kort at kunne give, eller kunne eksempel, de trække der, ja. Så det gør han jo, ja, perioder, præcis. også og semi-rutineret. Ja, det, det er bund-rutineret, ja. vil jeg sige. Og så vil der sidde nogen og så sige, okay, det der, det her intet med fodbold, der gør. Han, han har ingen jordisk chance for at spille bolden, så det er bare, det burde være rødt kort. Øh, men det bliver der aldrig dømt til. Øh, og så kan man så sige, okay, jamen, det er bare sådan, reglerne er. At, at trækker du ind i, i, i trøjen, og, og han ikke har en mulighed for, det ikke er ikke en oplevet jamen så, så skal du ikke have rødt kort. Men, men, men man kan sige, at den forseelser, han laver, det er jo det har jo nej, IFA ikke noget med fodbold, og så et eller andet sted alligevel, fordi han spiller bare efter spilregler. Han er uden at spille regler, den, den tager vi med sige. her. Men hvad har du som, øh, som dagens detalje? Jamen, jeg har Tom Cruise på lægterne, blandt andet. Øh, så har jeg din dedikation for Italien, at du simpelthen laver en esinje hvad lavede jeg der? Med dit, med dit øh, hår. Ja. Øh, den det, det synes jeg også lige skal. Nu kan, nu kan, kan litteren ikke lige se det. Jo, du kan gå ind på Instagram, ikke? Hvor du ja, jeg sidder tror, jeg har lagt ned på, ja. på Twitter. Ja. Ja. Ja, Nå, det, det, det, ja, det vil jeg sige. Det er dedikeret. Øhm, Så altså har jeg... Jeg blev meget overrasket over den formation, England stillede op i. Øhm, Øh, ja, jeg tror, vi kommer ind på det senere også, øh, men, men øh, den, den havde jeg sgu ikke lige set komme, også fordi jeg synes, at dem, der præsterede i semifinalen mod Danmark, gjorde det godt. Øh, og så de stiller op i en formation, hvor vi har en spiller ind på, på vinkbakken, som, som ja, næsten ikke har spillet vel, øh, og går ind og faktisk er afgørende, så det er godt lavet af ham, ikke, Southgate, men... Øh, der blev jeg lidt overrasket og frisk glad af ham. Jamen lad os, bare, lad os bare kaste os ud i det, fordi det er faktisk det var noget af det første, som jeg blevet mærke i okay. Æm, Gary har stillet med den her trebakkæde netop som du refererer til, han har jo kun mm. gjort det en gang tidligere i turneringen, som han gjorde mod Tyskland, ellers har han spillet med, med fire bag til. fire som lykkes mod Danmark, og faktisk hvis man kigger tager finalekampen med og kigger på alle Englands syv kampe, så er det jo, så har de nærmest været bedst mod Danmark Æm, Hvorfor tror du, at han, han går med en, med en tripperkæde? Jamen, Og til tider var det jo faktisk fem, der stod dernede. Jamen, jeg har jo helt sikkert kigget på italienernes øh, giftige kontra-spil, øh, At det så også udmyndte sig i, at de lige pludselig spillede sp sprudnende angrebsfodbold. Øh, det ved jeg ikke, om han havde, havde regnet med. Men, men jeg tror, at at det var for at stikke nogle af, af italienernes omstillings, som de har været sindssygt dygtige til gennem øh, det meste af turneringen. Øh, men at uh, de ligger og spiller back-back og, og scorer, øh, og et flot mål til at starte med, og plus de har en situation mere, som jeg husker det, i hvert fald i første halvleg, hvor øh, italienerne er nok outet. Øh, hvor der er mulighed for at, at, at, at, at lave en bak-bak igen. Ikke? Jeg ved ikke, om det var det, der var tanken, men, men de, der var noget angrebsivrigt fodbold der også, plus at de, ja, de fik øh, lukket ned for, for Italieners spil. Var det fordi, Martin, at, at der var simpelthen for meget respekt for, for Italiens kontraspil? Fordi da vi, inden vi lige gik på her, så snakkede vi om, at øh, en af kunne være, at han ville stille Shaw direkte over for Chiesa, og så simpelthen isolere ham, eller kan man sige, en mod en derude. Tror du også, det har været det, der har været inde i overvejelserne? Ja, altså, jeg, jeg har også, øh, altså, det, det, det, det var nu det, det var dig, der, der nævnte den, så det synes jeg, du skulle tage af for i, i, i den forstand, han har sagt. Og, øhm, men, men jeg tænkte også netop, jo, det, det var den ene, og, og så også øh, i forhold til trivia og engineer, Øh, man kan jo sige, at Insigne er jo næsten stort set usynlig, i hvert fald hele første halvleg. Og det er jo, det er jo øh, så den øh, 3-5-bakkædes øh, fortjeneste. Ja, det, det, det, synes, det er det jo et eller andet sted, fordi der er jo om, at Trippi er jo selvfølgelig øh, mere defensiv orienteret som, som, som vingbak. Og, og det er jo et godt middel i forhold til at, at sørge for, at din, din vingbak ikke er for offensivt indstillet. Med, således at, at, at der ikke forsvar rummet bag sig, øh, fordi man så spiller med en og så kan det selvfølgelig blive langt ud, hvis det er, det er den ene stopper, der skal ud og dække det rum af. Men i og med, at du spiller med en, en normal højrebak, øh, jamen, så bliver det rum, automatisk er ned. Øh, det, der vil egentlig sker, øh, som jeg kom til at til Norge, det er jo et eller andet, at de kommer med et eller andet sted foran alt for hurtigt ja. i Og det har vi jo snakket om tidligere med, øh, blandt andet også med England, men også med Spanien. Det her med, at man kommer foran, og egentlig tænker man, at det er jo, det er jo godt for et hvert hold, men det luller den jo fuldstændig i søvn i dag. Det både luller dem i søvn, men også det her med, at de kommer til at, at, at føle sig komfortable med at bare forsvare. Mm. Og så har du en højere vindbak, øh, der fortsat ligger i at forsvare. Jamen, fint nok, så ender du bare med at næsten have en fembagkæde, ikke? Og, mm. og, og ja, de så utrolig komfortable ud, men var det da også dejligt, at de, de bliver... Altså, italienerne, de straffer, at de, de forsøger at forsvare den hjemme fra det andet minut af, fordi det var lidt øh, følelsen, vi sad og, og med bag skærmen, synes jeg. Det er sjovt, fordi jeg plejer, når, når vi sidder og snakker her, så har jeg altid Flashgårds øh, startopstilling åbne. Og der plejer de jo altid, hvis det er en fembakkæde, så plejer de altid at stille med, med en, med en trebakkæde, tre og så rykke de her to bingbaks længere frem. Når jeg kigger på Flashgårds holdopstilling af England nu, så er det fem flade, der står der. Så det er lidt sigende for, for hvordan de så kampen. Hvis vi lige kigger over på, på Italien med Rasmus... De spiller, men de fuldstændig samme 11 som de kom fra semifinalen. Kæser fra start i stedet for berettigt. Der var vel ikke rigtig noget, der var overraskende der? Nej. Altså det, der blev overraskende, det var, at England skår efter to. Ja, to minutter, ja. To minutter. Øhm, øhm, så de, de var godt forberedt. Det er jo det her skakspil, der kører med, med trænerne. Det er måske også det her lille overraskende moment, øh, selvom de fleste spillere de er klar på, hvilket system de skal spille imod. Så er det de der små øh, skagtræk, som jeg synes, Julemanden har været god til i, i, i, i, i Danmarks kampe, og ændre de her små underkampe. Øhm, så ja, det, det, er jo, det, er, det er jo sjovt. Men, men Italien, de, jeg synes, de var, de var rystet øh, og fik, øh, fik slet ikke ramt hinanden. Og øh, fortjent eller det var jo Englands fortjeneste, at, at, at Italien de blev lidt shaky. Men det er jo faktisk første gang, Italien Italien kommer bagud til slutrunden. Er, der, er det skidt, at man ikke har prøvet det før, Martin? Det der med, at, at man ikke, de har jo ikke været bagud, så de har jo ikke været i den situation og, og skal vide, hvordan de skal reagere. Altså, det, jeg ved ikke, om man kan sige, det er skidt, men der er ingen tvivl om, at, at, at hvis du havde været bagud i, i, i fire kampe eller seks kampe, ud af, og det er været en syvende kamp, så havde du selvfølgelig et eller andet komfortabel og, og, og noget at op af, at du godt kunne komme tilbage. Øhm, det, som, som, som, som, som Rasmus siger, og, altså ja, øh, de så, de så rystet ud. Øh, hvis, ja, jeg lagde mærke til deres kropsprog. Mm. Italienerne? Ja, ja. italienernes kropsprog. Det har vi ikke set hele turneringen. Nej. Altså, de, de, det... de, de gik rundt og skændes med hinanden, Ja, lige præcis. Og, og... Og, og det var som om, at okay, det her det jeg næsten ikke lige set komme. Mm. At, at de skulle, uh, skulle opleve det her med, at de ikke kunne få sat sammen. At at der ikke var nogen rum at spille i... Men er det Italien, der gør... Selvfølgelig er det altid to sider af den samme sag, men er det Italien, der ikke formår at spille op til max, samtidig med, at England så får lukket ned for de her rum? Ja, det er det jo et eller andet sted, altså, fordi det, du vil jo selvfølgelig gerne lige komme ind i en finale, og have den her følelse af, okay, få lige sat nogle passninger sammen, ro på og sådan noget der går lige det er 1.50 eller sådan noget eller så er du bagved 1 Og så har du øh, 60.000, der bare er virkelig, virkelig blevet tændt op for. Den fordel, som vi snakker om, at indlande, øh, at de, de har i forhold til at skulle spille på hjemmebane, den, den bliver jo bare altså dobbelt. Ja, fuldstændig fuldstændig De bliver vel også lidt straffet på deres egen medicin, i sådan en omstilling, ikke? Og som Martin også siger der med, men kommer ud, og man er pumpet til sådan en finale, og nu skal den have en over nakken, ikke? Og så, så, altså jeg har prøvet det mange gange, det der med, at man løber og stresser som spiller, og ja, så kommer de der frustrationer på hinanden, hvor de ikke hinanden i mobil, som jeg... Jeg, jeg tror ikke, han har en, en berøring til sin... Altså, det, det er jo... Jeg synes, det er rigtig dygtig til at finde den, den forårste mand på deres afleveringer op i banen, og jeg, jeg, jeg tror ikke, han har en en temning til, til sine medspillere. Ja, så, så de var ude i tårne. Ja, det Men det, man tit gør som, som angriber i sådan en situation, hvor man ikke er med i kampe, det er, så søger man tit ned i banen, og måske væk fra de områder, som gør kan man sige, en angriber farlig. Men du som forsvarsspiller, når man er frustreret, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad gør man så? Altså, fordi der kan man jo ikke ændre særlig meget i måden, man positionerer sig på banen. Uh, altså, altså, i forhold til... Nej, altså... altså og, og, det er bare sådan en det, helt generelt spørgsmål. Ja, væk, altså det, væk fra finalen. Det, det, der er vel ikke så meget at gøre som forsvarsspiller. Nej, det er vel, men øh... tit så forsvarsspillerne, de har lidt overblik og lidt overskud, så, så det handler måske om nogle andre ting i forhold til at kunne, kunne samle et hold og finde en fælles retning øh, for, hvad der skal ske. Det er svært at, at høre, hvad en træner siger, når der står øh, 60.000 meget fulde englænder, som... Øh, ja, de var meget fulde. Ja, øh, på, øh, så, så øh, men, ja, altså, har det Bonucci, Bonucci, Bonucci. Bonucci, som har et øh, spark på mål også til sidst i første halvlej, hvor man, altså, som også lidt afspejler den der frustration, så, så lig, ligesom at øh, angriberne er frustreret, så er forsvarsspillerne også frustreret med ikke at, at finde, øh, finde de medspillere, som man plejer, og det bliver lidt, jeg tror, englænderne var tilfredse med, at, at øh, italienerne spillede rundt ned i bagkæden og, jeg synes, de kommer igen efter en halv time, så, så begynder de ligesom at overtage spillet i Italien, og ja, ser Kane nede under buen, ikke? Og... At der er og altså det at her ja, Der er det her spilstop her, hvor der er, at man siger, at han er lidt færdig, at han er lidt mm. kæse, eller ja. hvem er, ja. der er, tror jeg. Hvor det er, at det siger som om, at det, okay, det, det er udnyttet direkte, at der er en, der... Det synes jo, der... Ja, præcis. Der, der, der er udmæssigt kring. Ja, lige nærktig. Og, og det er som, det er, som om, der sker andet, det, ja, ja. at der sker et eller andet der, hvor der er det, de måske lige forændrer nogle ting, og så, og, og så er jeg ret på, at de må have haft en, en ret god pause snart. <laughs> Men kan det være noget så simpelt som, at der er et spilstop på de her 3-4 minutter, hvor man lige når at samle, for man kan se, at han, han, han får kæser ud, og de er uenige om et eller andet. Er det nok bare lige, at man har de her, en, en udvikling af ord? Det, det kan det være, ja. fordi det, det, det kan være, altså det kan se meget, meget, når du render rundt derinde, og det kan være meget frustrerende i forhold til at lige se, okay, hvad er løsningen? Fordi mm. du har så, altså, man render rundt i sin egen lille øh, øh, klokke, sig, mm. og, og man er lidt frustreret, og samtidig så kan man se, at, øh, at Outland, de, de, de sidder ikke mm. i skabet. Øh, som hold for vi ikke det rummene ned uh, Gameplanen, den er slet ikke, dem kan vi slet ikke følge. Uh, vi er bagud et 0, og der, der sidder 60.000. Altså det hele det kører bare rundt i hovedet på dig, uh, og der kan det virkelig være svært. Og, og Hvornår skal du finde det der stop der til lige at samle det hele og, og sørge for, at... Uh, men, men så kan det nogle gange lige være nok. Okay, hvis du lige dit udgangspunkt Uh, hvis der er, at vi lige får jer ja, lidt, lidt længere i banen Måske vores, vores, vores, vores to midtbanespillere spiller Ude og midtbanes okay, Så lad dem spille lidt på siderne Måske englerne Eller hvis vores pres Hvis vi nu sætter pres lidt anderledes på, på stopperne Eller på, på, på deres mm. windparks Eller et eller andet mm. Det kan jo bare gøre at Okay, nå, så får du lige bolden Et sted på banen Hvor du rent faktisk Har følelsen af, det lykkes Og det kan være lige sådan Der skal til for lige at ændre lidt af, mm. af er, det momentum. Fordi, er det også fordi at øh, altså man, øh, Spillerne kan ikke høre Mancini derinde så det, de har fået at vide inden kampen og de små... Fordi man kan vel ikke høre hinanden på banen. Er så, ja, det er fuldstændig umuligt. Ja, det er fuldstændig umuligt. Så det er vel udelukkende på, hvad man har indenkampen af gameplanen, og samtidig med de kan man sige, faktor, man, man, man sådan, eller, snakker med og kommunikerer med. Så det, at man rent faktisk nu kan snakke sammen, og lige får de her to-tre minutter får nogle små aftaler på plads, det er faktisk det, der er nok til, at man lige får en, måske en ny gameplan. Det kan det jo være, fordi du netop kan lave den der justering der i forhold til den øh, gameplan, som, som England er kommet ud mm. med. Øh, og, og den der starttrack, som du var inde på, ja. øh, i, i forhold til, at øh, hvad, hvad, hvad Southgate han har gjort for at italienerne, som virkelig, virkelig lykkedes. Men det er jo sjovt, fordi det er jo, mm. jeg tænker jo så på, at det er nærmest at to forskellige spil. Det vi lige har set i... Øh, altså de her på de store stadions med med mange tusind tilskuere, og så, no offence, men ude i Hobro for eksempel, hvor, hvor, <laughs> ja, men hvor, hvor, hvor der kan man jo sagtens høre hinanden, altså og for at bare tage alle andre Superligastadioner mm. stort set også, der kan man jo hele tiden øh, ændre og snakke og, og koordinere, altså, og for for, for, jo, for alle os andre, også mig selv og lytter derude, som har spillet seriebold og divisionsfodbold, mm. og måske aldrig nogensinde har spillet, men har været ude som tilskuer der kan man jo høre alt. Jamen, jeg tror, altså, jeg lavede i hvert fald mærke til på Henriksen, der han skulle spille i parken. Vi, jeg tror, de har Midtjylland, FCK og her er de Brøndby eller sådan noget, og får ni point, ikke? Ja. Jeg tror, der bruger en elskede at høre sit i det, kunne, inde i parken, ikke? Altså, altså, der det, det, det er måske den eneste sådan, positive ting ved, ved coronaen, at der ikke var tilskuer på, på lægterne, at man kunne, man kunne komme tydeligt igennem sin kommunikation med sin, øh, med sin træner, ikke? Og det er også derfor, at øh, hvad hedder han nu i, i Brøndby-træneren, når han står med sin uh, keyband Ikke? Ja. Det, er jo, det er jo meget primitivt, men egentlig skide godt fundet på, for, fordi at jeg så også lige, at Rashford han rende rundt med en sædl, jeg ved ikke, om I lærte mærke til det, men han rende rundt med sådan en der på det sidste hjørnsbak, hvor der skete nogle ting i den forlængede spilletid. Det er jo også noget, man har set, at man render rundt og bytter sedler, eller man render rundt med sådan en sedel. Og ja, det er jo den det, kommunikation de så kan komme ud med ja og det det er sgu sådan et sted væk jeg skulle altså rigtig Nej, de sider skal stærkt det, når der ja. er ved at tage Jonas Sparkman jeg ja. vil så også sige der så holdt tonen lige i munden når du har lavet fem udskiftninger ja. øh, på tre, ja. og på tre, og tre minutter, minutter mm. ikke? og der kommer et afdørende hjørnespart i i minutter men ja. det er jo en af de ting så lige meget hvor meget øh, at spillet og verdenen bliver digitaliseret, så, så vil der altid være meget larm på et stort stadion, mm. og der vil nok også altid være, at de har eller I hvert fald et, et meget fedt aspekt. Um, Morata har tidligere udtalt, at det er som at blive placeret i et bur med en gorilla, hvor man skal forsøge at stjæle gorillaens mad, når man spiller over for Kilini. I dag, der ser vi så Harry Kane gang på gang trække ned i banen og så på den måde undgå og stjæle mad fra Kielinesburg, kan man sige. Man forsøger at gøre det fra, fra midtbanen, hvis man skulle køre i, i den analogi. Og det lykkes sig jo meget godt med i dag. Han bliver ved med at trække ned i banen, jeg giver som den her quarterback, som vi snakkede om sidste gang. Hvor, hvordan kan det være, at et, kan man sige, et så simpelt træk, at italienerne ikke formår at gøre noget ved det, især i første halvleg? Jamen, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, det som, som, hvad kan man sige, England, de gør, det var lidt, de kører lidt videre på den spanske saktik, mm. uh, i, i, i forhold til, da de, da de spillede med en falsk kni også, ikke, og overloadede midtbanen, og det er et eller andet sted, det præcis det samme, vi ser Hurricane gøre. Uh, jeg synes så i den, at man så lidt den samme, uh, det samme udfald, som, som Spanien også havde, at jamen, så mange der bare folk i boksen, og Hurricane, han har vel lidt en afslutning. Altså, ja, vi kan jo nærmest ikke huske, at Nej, ingen alligevel... af keeperne har jo, har jo redninger i første de halvand. Altså, det har de jo ikke. Men jeg sidder alligevel med følelsen af, at Kane, øh, og nu, nu er det jo lige efter, jeg sidder med følelsen af, at Kane har spillet en god kamp. Ja, ja og han, han er jo også med i målet, fordi han netop falder ned i banen, vinder, får den spillet bredt til, til, til Trippi, mm. og, øh, og, og dermed hvad kan man sige, skaber det, det, det, det overtal, som, som der er brug for, for at få spillet. Så, så jo, øh, som spilstation, ja, men som targetmand, så synes jeg ikke, han har spillet nogen god kamp. Nej, men jeg skulle til at sige, fordi at jeg vil ændre min god kamp til faktisk, at jeg synes, han spillede helt formiddeligt i første halvleg, fordi han var den her link-spiller. Han var sådan en playmaker. Ja. Men, men rigtig nok, som sidste skanse, øh, ej, ikke sidste skanse, men som, som den man, mand, der skal afslutte Englands angreb, der var, det var ikke den rolle, han havde i, i den her kamp. Hvad med, hvis vi kigger på, på Italien, og den her, de har haft en power igennem hele slutrunden. Mm. Det her med kontrafodbold og det synes jeg bare ikke, de lykkes med, specielt ikke i første halvleg. Altså, det er Englands fortjeneste, men hvorfor, hvordan, det lykkes ikke italienerne at sætte det tryk? Det er som om, at Italiens, uh, Italien kommer lidt længere frem på banen, der stiller England sig bare helt tilbage. Så de her rum, de er der ikke til, til italienerne. Og det er måske derfor, at uh, altså, det er Englands fortjeneste. ja, jeg, jeg synes, der også var nogle afstemningsproblemer i deres pres. Og... Italiens pres? Ja, og det gør så også, at de finder de der rum på siderne med Kane, som ja, han rører ned i den der lomme, hvor han ligger og, og splitter, som den der quarterback. Øhm. Så er der noget med det chok der, som vi snakkede om tidligere, og, øhm, og tingene ikke lige spiller. Øhm. Og så trækker de sig øh, lidt dybere og står, og de har altså ikke lukket nogen mål ind i, i spil i, i en hel turnering, så de har også en tryghed i England I bare at stå nede og operere lidt Jeg synes ikke det klædte dem Og de står der nede i Ja 70 minutter efterfølgende Og kommer længere og tilbage Og det er der de får lidt mere spil Men alligevel så kommer de ikke rigtigt til nogen chancer Og Italien og Pickford har vel heller ikke en, en En redning i I første halvlej Så Ja, De, de de de den start der, og får det først vendt efter en halv times tid i Italien. Da de går til, de går til pausen, der øh, sidder man jo med følelsen af, altså der er England jo foran, men Italien er jo så stille og roligt kommet bedre med i kampen, samtidig med at England ikke har lagt det her, altså de er jo, som vi sagde, de måske blevet lullet lidt i søvn. Øh, samtidig så må Southgate jo trods alt være tilfreds med den første halvleg, men hvordan har, altså hvordan, hvad ja, tror du snakken har været i de to omklædningsrum? Fordi at han kan jo ikke have været tilfreds med, at de er blevet stille og roligt fremålet af at dårligere og dårligere. Nej, det, det, altså, så vil jeg være meget overrasket, hvis han har været tilfreds med det. Uh, for, for netop det, som du siger, altså, hvor længe kan du stå og forsvare, og hvor længe kan du stå og parere. Mm. Uh, det, som der overraskede mig meget, det var, at de ikke var i stand til at, at, at egentlig køre nogle omstillinger på italienerne, mm. fordi altså, det var de ikke i nærheden af. Og de havde hurtige spillere. De havde hurtige spillere inde, og, og, og jeg er da helt på, at, at Southgate har sagt, ja, det er okay, vi står så lavt, men vi er simpelthen nødt til os mm og angreb, når vi får muligheden for det. Det kunne de slet ikke. Øh, omvendt, så, så er jeg overbevist om, at Mansini har. Ja, men det har han jo selvfølgelig. Er, og selvfølgelig på grund af starten, også den har han selvfølgelig været skuffet over. Øh, men i den, men så har han jo også kunnet mærke, at det her med, at det har været en positiv udvikling gennem halvåret. Øh, og så synes jeg også, at det var, meget, det, det var godt set i forhold til, at nu skal jeg vide, om det er Mansini, der har skal have rosen for det. Men det her med, at, at, at de havde så lange angreb, italienerne. fordi... Det, det, det gav også de der fans, altså det, det gav Wimbley en følelse af, at ah okay, nu kan vi ikke stå og parere mere. Så, så på et tidspunkt begynder faktisk at høre lidt pif lyder også mm. uh, på stadion fra, fra de engelske fans, som okay, fint nok, men vi føler et 0 mand, men det her, det kan vi altså ikke, det kan vi ikke være tilfredse med. Uh, nu vil komme ud af, uh, ud af boksen, ikke? Uh, så so, so, so, so, so, so det var faktisk en ret god måde at få vendt de, fansene lidt mod, mod England, og så, og, og, og så få, for det, så vokser du. Hmm. Det, altså, det ved du selv, ikke? Altså, kan ja, du få hjemmehåndsfans mod dig? Ja, det gør man, og det er også hårdt at forsvare. Altså, det kan godt være trygt at forsvare nede i, i boksen, men, men, altså, det er også hårdt at løbe efter bolden, som, som vi går ind på. Altså, altså, det skal man ikke tage fejl af, det der men med det at få meget den hele tiden. foran, Englands øh, forsvar. Der var ikke der var knap så meget bag den, så de... Nå, havde nej, mere det er rigtigt. Altså, jeg tror, har måske følt sig okay, men jeg har også nogle gange stået nede og hygget mig, og så set mine midtbanespillere bare ligge og tons rundt og bruge kræfter. Øh, øh, og plus det der med, at de ikke fik de der omstillinger. Øh, Størling ser vi ikke i ja, hele kampen, vel? Altså, der er meget fokus på... Hans film for, for Danmarkkampen, det, det er sådan det eneste, jeg hører øh, og ser. Æm, han bare skal rejse op igen. Æm, han, han bliver fuldstændig neutraliseret. Og det er jo ellers turneringsspiller. Som jeg har spillede. i hvert fald haft <laughs> ham. Øh, det skiftede mange gange under den her kamp, mit årsdaghold og, og, og den bedste spiller i turnering. Men øh, ej, jeg synes, de havde godt fat i ham. Og, og, han, han, de, han er jo en af nøglespillerne. Det sagde jeg i hvert fald i, i går, og han, blev, han var ikke til stede. Øh, i den der kamp. Og det er jo nok også nu er det, øh, bare syvende kamp til EM på, på, på, på kort tid mm -hmm. ikke, og en lang sæson og sådan noget ting så, så, mange, så man ja. forstår jo godt hvorfor man ikke både kan stå og forsvare og så lige så snart du har muligheden for det så kører du en omstilling mm. Æh, de har jo lidt at vente på den ene gyldne mulighed og det var lige før den kom med, med Chiellini der, der, der laver fejlen ind. Æh, det kunne måske være den der lukke kampen. Men det er det simpelthen en, en lang sæson som så rammer nu her på Begge mandskaber? Altså, det er i hvert fald en forklaringerne til, fordi, fordi altså jeg var diskuteret jeg var skuffet over, at, at englænderne på hjemmebane ikke går ud, og så vil mere. Men altså. havde du forventet, de ville det? Jeg havde, jeg havde forventet, at de, kunne, at de kunne trykke mere på. Jeg havde forventet, at de... Fordi jeg, jeg synes jo, Spanien havde relativt nemt med i og, øh, og og, og, og, og lægge højt pres på italienerne, og så kunne de spille sig ud af det. Øh, og, og det gjorde de med relativt få midler, både ved at gå lidt højt på dem, og øh, også ved at, at have et godt dæmpepres. Og jeg var overrasket over, når jeg, når jeg så, hvor, hvor, hvor meget fysit indlænderne egentlig havde, i, også danskere, da det var, vi mødte dem. Der, der, der, der synes jeg, de havde noget power, hvor vi ikke kunne byde ind med på samme måde. Og der havde jeg faktisk forventet, at de ville gå ind og, og byde, byde italienere op til dansk ved og, og, og, og simpelthen fysisk kunne matche dem i et i, i pres. Det var de i nærheden af. Og ja, nærheden af altså, det må simpelthen have været den her følelse af, at mm. nu forsvarer vi den hjem og nu skal vi bare vinde det og det, det, det kostede mig altså. Men det er også sjovt, altså, fordi det, der fungerer for dem jo i første halvdel, det er jo netop, at de går lidt højere i pres og spiller fremad, og de her de kommer flyvende og... Hvad er det, der gør, at man så stiller sig så defensivt? Øh, Jamen, altså med Kane, som liggende under Det er jo, det er jo, vel, tak, det er jo vel taktik. Fordi <coughs> nogle gange snakker vi om, når man scorer mm. i løbet af en kamp, så er det rent mentalt, at man kommer til at stille sig lidt længere tilbage, fordi man kommer til at tage, eller omvendt ikke tage de her 2-3 meter længere frem. Men når man ser det efter 20 minutter, at, at de stiller sig så langt tilbage, så er det jo taktisk, at Southgate ikke vil have den længere frem. Ja, det, altså, det, det, det, det kan i hvert fald godt spille ind, fordi, fordi altså, men, men jeg synes bare, det er, det er underligt, når, når det andet det virker så godt, og det var ikke sådan, jeg følte, at de blottede sig i og lukket store chancer ind øh, på stribe. Øh, selvfølgelig så er der noget med kræfterne, som måske kan slippe op, øh, og jeg synes også godt, man kan tage momenter og stille sig tilbage, for så at samle kræfter til at, at ligge tryg igen men at det skal være 70 minutter og så kommer der sådan nogle sporadiske momenter, hvor de har i forlænget spilletid, hvor der kommer lidt og så kommer der lidt fra tilskuerne, hvor de altså, men, men det bliver sgu ikke rigtig til noget Måske den her ene dag 6 pause som italienerne havde og, mm. og, og, og så måske Danmark, den bare har været hård for dem, men mm. fordi at, at Ja, altså, de skulle ikke så mange uh, ressourcer i den kamp, uh, 120 men, minutter fodbold. Men nu kommer de jo, altså, nu du stiller de så langt tilbage på banen. Jeg kan omvendt, jeg kan et eller andet sted godt forstå, Southgate vælger at tage den tilgang, der hedder, jeg forsvarer det her mesterskab hjem, fordi han har gjort det. De har jo lukket, uh, kan man sige, 0 mål på det tidspunkt ind i åbent spil. Uh, det var kun Damsgaard, der havde skåret på et frispark. Så jeg forstår et eller andet sted godt, at man tænker, ved du hvad, det har virket i, i de seks foregående kampe, kan der ikke også være noget i det, hvorfor? Han behøver ikke at spille flot. Nå. Det skal man lige huske på. Ja, det, er, ja. det kan godt være, at vi har været efter England, at de spiller kedelig fodbold, men de er nået til en øh, finale, og de har i seks en halv kamp på det her tidspunkt ikke lukket et mål endnu. Og Så. det er en god pointe. Det er en rigtig god pointe. Og, og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig også den følelse, du har som spiller, at, at, at jamen... Mm. Så, så, lad os, så lad os stå her og forsvare med, med, med, med 10 mand bag bolden og, og keeperne, alle 11, og så lad os se, om vi kan få den ene omstilling, og, og, og så må det være op til italienerne at skabe kampen, fordi vi er foran, og vi fører 1-0, og hvis der sker mere nu, så vinder vi bare 1-0. Uh, det gjorde der så heldigvis, kan man sige, fordi uh, igen, uh, jeg synes, det er rart det at se, at, uh, at, at det bliver lidt straffet, at man graver sig helt dernede på hjemmebane og... Og når du har den fordel, og du spiller for, for at blive europamester, så jeg synes ikke, det klæder hjemmehold står stå ned Men igen, vi har også set et italien gør på hjemmebaner og, og, og sådan noget så er, Så, er så der, altså, jeg har ikke noget imod, at en eller anden gør det. Jeg var bare overrasket over det, for jeg havde virkelig troet, at de ville kunne, kunne bringe noget mere fysik og, og, og kunne kunne europa bolden højere på, på italienernes halvdel, fordi jeg synes ikke, at italienerne har været de skræmmende til at, at spille sig ud af et højt pres i løbet af turneren. Det er det, de har haft deres, deres forser. Men vi, ja, vi, vi, vi sad jo, da de så endelig scorer Italien til 1-1, så kommer der en statistik op på tavlen, hvor der står, at England har været 29% på bolden. og vi sidder og kigger på hinanden og tænker, det, det er da helt vildt, at, at de ikke er, altså du siger netop på hjemmebane, 29%, det, er jo, det er, nu bruger jeg ordet, men det er jo lidt, lidt pinligt at man så ikke kommer længere frem øh, 29. Altså, hvad, hvad synes du om det tal? Det lyder vilt. vildt. Ja, men det er lige før, at, at jeg tænker, nu, det, er jo, det er jo super nemt at være bagklodet, havde de kørt den omstændig omstilling, vundt 2-0, før jeg med det. Men det er jo lige før, det måske havde været bedre for indlænder, hvis det var, at Italienerne havde udlignet i, i, altså i første halv. Mm. Og så, øh, fordi, fordi det, lige pludselig, så skulle de til at, at, at ændre tempo med kvarter igen, eller 20 minutter igen, ikke? Og, og den er først svær, fordi der er du begyndt at kigge på uret, og det der du selv husk, mm. der er du begynder at kigge på uret, og det tæller meget godt, og, og de begynder at komme med deres indskiftning. Og, og nu Kigger kan, man så tidligt på uret? Ja, men selvfølgelig er det, når du kommer hen omkring de der 20-25 minutter før tid, så, så begynder du at have den der fornemmelse af, at okay, nu, nu var det ikke længe, at de, de begynder at smide flere og flere folk. Fram og så er det altså kun en gang, du skal sted, så kommer den der kæmpe store chance, du så enten scorer på eller brænder, men hvor du får muligheden for at lukke kampen. Det er, når du kommer derhen til, så, så begynder de tanker at køre på dig, øh, og der er det altså, der, der er det ikke nemt at bare, så kommer udligningen, og så der skal du lige pludselig ændre øh, dit, dit mentale mindset til, at okay, nu skal vi altså op i det høje pres, og nu skal vi have gang i benene igen, ikke? og hovedet, og tankegangen, og alt muligt. Nu skal det bare lidt at screen uh, mm -hmm. passen og, og, og vinde en nærkamp, hist og pist. Nu skal du lige pludselig til at være kreativ. Ja, det var æh... det første, du sagde. Det var, at de får sgu svært ved at, ved at switch om nu. Men Italien kommer tilbage. Det er, vel, det er vel fortjent nok, at de gør det? Det synes jeg. Jeg synes, de begynder at... at de har jo spillet hele tiden, og de får også øh, lidt chancer. Øh, lidt skud fra øh, begynder at blive farlig, øhm, så er det et hjørne, de scorer på. Øh, ja, det er det åbent spil, det ved jeg heller ikke, men, men altså, altså, jeg synes også, det var, det var godt for kampen, at, at de fik scoret. Øhm. Hvad siger du til sådan et hjørnespark der? Det, det, er det er jo lille Verratti, der ligger, der sætter hovedet på. Ja. Jeg tror, du kommenterede den lige efter, da vi sad og så det, at ja. det er egentlig ret sjovt, at det er nærmest banens mindste spiller, der, der men kommer på den. Det er jo... Det, det er jo sjældent. det er den første bold, som er den... Den farlige. Øhm, det er tit de her flæk, om det er så er en medspiller eller en modspiller, det, det er sådan set ligegyldigt, og så gælder det om at være snu. Øhm, og det er han på, på bagerste, der kommer godt foran og ind en, en, en flot redning af Pickford, Nu har vi ikke været efter ham, ikke? Men, øh, ja, den skal han have. Og så står der en gammel metaforsvarer, en gammel rev, og skovler den ind over. det, så, Sådan er det men men altså, godt flækket videre. Og, fortjent, synes jeg også, at Italien de udligner. Ja, og så kommer vi jo, så, så, da vi nærmer os det 90. minut, så ryger Italiens bedste spiller ud, i min optik, Federico Chiesa, som, som må lade sig udskifte, og Bernadeschi kommer ind. Og der sidder jeg med følelsen af, at nu skal vi ind i en, i en forlænget spilletid, og Italien er uden deres bedste spiller. Og selvom, at Italien har været bedre i, i slutningen af kampen, så... Så er det for mig et så stort minus, Martin, og vi sad også og snakkede om, at de her indskiftninger fra Italien, der følte vi ikke, at de gik ind en til en og erstattede de her spillere. Hvordan havde du det til forlænget? Hvem, hvem synes du var mest komfortabel med at gå, gå ind i den? Jamen, jeg, jeg synes faktisk, at øh, som vi også har snakket om, at, at, at, at Italiens hold de blev, og det er, jo, det, det er jo ikke altid, der er sådan, men jeg synes faktisk, at, at det var tydeligt at se Italien begynde at ud. Jeg synes, man en til en blev sværere på banen, og det var nogle store profiler, man tog ud. Samtidig så begyndte en at smide Henderson på banen, Jack Relish røg på banen, og, og, og altså, der synes jeg faktisk lidt momentum, det ændrede lidt over til, at, at, at det er en der der godt kunne gå hen og løbe med det, og, og der troede jeg faktisk lidt på, at... at at det kunne godt være, at de, de kunne løbe med det alligevel, fordi der synes jeg faktisk, at de begynder at få et, et, et momentum igen, som de ikke på, har haft på noget tidspunkt. Så, så, så da de første i begynder at skifte ud, og, altså til sidst der har jo, de jo skiftet fem mand af startafstillingen, og det er jo det, der, vi har jo tit snakket om det der med, at ja, ja, der er 11, der starter, men du har altså brug for et helt hold. Ja, du må skif De skifter jo seks gange undervejs Præcis Du kommenterede det og sagde Men dengang du spillede jo ja. Der var der jo de her du snak Jeg ved ikke om det var Der var en der nævnte på et tidspunkt At der var der Var, var dig, der sagde at Da du startede med at spille ud? Der var der tre indskifter ja, Tre indskifter Og ikke nogen i forlænget lige og i den kunne forlænge og så der var tre på bænken der. Ja, ja tre på bænken. Og så må du skifte tre Så var du skifte tre ind, og ja, så, du ja, ind, der så kan man sige, ja lige præcis. Og så roter så er det så, så, så har du så har du stadigvitt otte mand fra startstillingen, som skal bære dig igennem. Ja. Nu, nu de er de nødt til at skifte seks, mm. ja, Og Uff, det er det er kīvere. Så, så, så det, er jo, det er jo næsten et helt, altså det er jo halvdelen af holdet, der ja, nu skal med spille. Der er nu fem, så er det jo et hold. Det det? Nærmest, øh, ja. og, så, og det er så dem der stænder, og ærligt ved det er dem der skal afgøre. Ja, ud af de 10 finalen er det 60%, der må skifte sig ud jo ja. i, i over 120 minutter. Ja, og de skal sænne afgøre den her EM-final her. På trods af de, der spillede ret meget i, i turnalen, det er jo et eller andet sted lidt vildt. Og der, jamen, jamen, og der synes jeg, at de, de blev sværere, end, end når England ville skifte ind. Ja, fordi de, England... altså, Jeg har lige det her med, at Bonetti sagde faktisk i går til preskonferencen, at deres hold er lidt ældre, og de har også de her mere erfarne spillere i ham selv og, og Chiellini som måske kunne give den et plus i forhold til på den konto. Nu træder vi så ind i en forlænget spilletid. Man kan sige, at den ene hånd så er det de yngre kræfter, der måske har mere energi, men det er også erfaring i sådan nogle situationer, der spiller ind. Har han fat i noget, når han, når han siger det? Helt sikkert. Selvfølgelig spiller erfaring ind, og plus, de har de været i de her situationer før. Jeg synes også jeg ved godt, at italienerne måske ikke skifter så prominente navne ind, Øhm, og jeg havde samme følelse, som I havde, men alligevel så så er Italien jo altid garant for at have et hold, der bare arbejder knaldhårdt for hinanden. Så, så, så den følelse havde jeg ikke, at, at man bare kører dem over. Øh, det kan godt være, at der ikke er den her individualist, som har den her x-faktor på samme måde, som, som England har, øh, men, men alligevel så får du det her robrudsarbejde, som, som de altid er kendt for, og det, det er altid godt med nogle gavde gutter, der kan støt op, og de, de, de to marker dernede i midterforsvaret, som er 100 år til sammen, de har jo en, en kæmpe betydning for det her hold, bare med deres present. Øhm, og det, det er jo bare rart at have sådan nogle typer på holdet. Øh. Så selvfølgelig har det, spiller det ind. Det, jeg bliver nødt til at sige, fordi at øh, Italien skifter Brian Cristante ind efter 54 minutter, hvor Bardella går ud. Umiddelbart en stor stjerne der forlader banen fra, fra Inter og så kommer der den her rumerspiller ind. Jeg synes faktisk, Brian Stande nu ved jeg ikke, om I lagde mærke til det, spiller en forrygende kamp, efter han kommer ind. Så ja, den skal han lige have, når han er, når han er en rumerspiller. Øhm, vi så går så... Du snakkede tidligere om, øh, Vingår, at øh, Wembley... Nu når vi ud i en forlænget spilletid. Der kommer også naver på. Altså, det er ikke... Og det skal så også siges, når man ser det på tv, så er det selvfølgelig noget andet, end når man sidder på stadion. Men jeg sidder heller ikke med følelsen af, at Wembley bare... Øh, kan man sige, stormer det her engelske hold frem? Der var, der, var, der var simpelthen for mange naver på. Altså, ja, det var, jo, det, det var jo følelsen af det. At alle de, der var ikke nogen, der kunne... Altså, fansene, der kom jo slet ikke den der... De forsøgte lige lidt sporadisk, men det havde jeg også forventet, at, at fansene de bare havde været der. Og, altså, de, helt vidt, de i en EM-final. De har mm -hmm. 60.000. En kæmpe fordel. Mm -hmm. Hvor, hvorfor bliver de ikke bare sundet frem i pres? Hvorfor ser vi, altså, som vi tidligere siger, de mm -hmm. når, når, når engelskere hold spiller på hjemmebane i en afgørende Champions League-kamp, så er du ikke i tvivl om, at det er på hjemmebane, øh, hvis de spiller på, på, på, på anden set, Er det fordi det er landsholdet? fordi men mm. du, du snakker om klubber jo? Ja, men det ved jeg Og nok. klubber, de har jo en fanskar. Ja. Og England her nu nu samles, nu, nu er der liksom mange der skal der skal samles omkring et landshold. Så kan det være noget med det, at det det, det kan du selvfølgelig godt og, og så kan du selvfølgelig også noget at gøre med. Hvad er det for nogle fans der er på stadion? Mm. Er det er det? De det fans, kan være dem der, er det, er det nok, der brød og brød ind, der de manglede. Ja, det, det, <laughs> dem. Kan, det, ja. Kan, det kan være du er dem der. Det er fuldstændig skandaløse ja. scener det, det, vi ser for for det var øh, ikke så kønt. Det, nej, det, det er ja, det, det, det, det skrækkeligt. Det er skrækkeligt det må det se, bare uh, sige, de scener, der var. Nu nævner du selv, at, at man putter de her indskifter ind i, i Sancho og Rashford, blandt andet, som jo udelukkende tages ind til aller-aller kampen i kampen. Ja, de kommer de kommer ind i det 120. minut, uh, for at skulle sparke de her straffespark her. Og så ser vi altså de her to unge knægte, der går ind, og begge to uh, brænder. Vi snakkede om, i NFL der har vi en kicker, som kommer ind, og så skal levere sådan en spark her. Det er jo ubarmhjertigt at, at skulle sparke det sidste. Altså, de her spillere her, de, de får sådan ikke bare en hård nat, men godt nok også en hård sommer. Ja, yeah, Rashford, som jo ikke... som har været lidt skuffende i mine øjne i forhold til både spilletid og de minutter, han så har brugt på banen, synes jeg ikke har været særlig godt. Og så gå ind og brænde. Han måske den, der har mest hår på brystet af de tre der. Jeg blev sgu lidt sur over, at ham sakker skulle sparke. Jeg ved ikke, hvad der foregår derinde i rundkredsen og sådan nogle ting, men jeg synes ikke, han kommer ind og sætter så meget rigtigt. Det er måske også svært, når de skal forsvare. Eller de står og forsvarer rigtig meget, ikke? men jeg synes heller ikke, han var sat sit præg på kampen. Og det, jeg synes godt, at man udefra kunne være bedre til at se, hvor den bare hen, og bliver måske lidt ked af, at der står nogle, nogle rutinerede spillere, jeg ved godt, at det er okay at sige fra, øh, hvis, det, hvis man ikke har lyst til det, men, men der står alligevel nogle, nogle ret rutinerede spillere, og nogle spillere med flot hår og ja. god ja. selvtillid, ikke? som... som, som øh, det, det, det synes jeg godt kunne have klædt jeg, jeg synes, du er meget sød ved dem. Ja, okay. jeg, jeg, jeg synes, du er meget sød. Jeg synes, jeg synes, nu sidder jeg kigger her på, og jeg synes simpelthen, det er, altså, det er spillere, der spiller i City. Det er Sterling, ja. det er Stones, der spiller i City. Det er Luke Shaw, der spiller Manchester United. Ja. At, at de ikke går ind, og så tager noget ansvar. Ja, ja det er, for, dårlig, er det for dårligt, at de det træder i kraft, og det er en ja. ung spiller fra, fra Arsenal, der i det femte spark skal... Han er... Altså, drengen, han er jo 19 år... Mm -hmm som han fylder 20 nu her i, i september, han skal ind og tage det femte spark. det er jo ikke bare et holdet, det er jo en hel nation, mm. han skal være på skuldrene. Som ikke har vundet EM i... I 55 i, år ja. har de ikke vundet... Jamen, de har aldrig ja. vundet EM. <laughs> det er nemlig det, der er sjovt. Ja. Men VM siden uh, 66, det, det, er derfor, synes, mener, er det, det er derfor, du mener, at Ja, det er derfor. Jeg synes Og jeg tror, jeg tror at de her spillere her, de vil, på et tidspunkt, der vil de simpelthen, når de stopper karrieren, så vil de sidde og tænke tilbage på, og så vil de tænke, hvorfor sparer de ikke at det, det tror jeg, og det er virkelig det, man skal huske nogle gange, det er, at, at der, er så få, øh, du har, der er så få øjeblikke i din karriere, og du skal virkelig huske, og så sige, okay, mm. gjorde jeg virkelig alt? Gjorde mm. jeg virkelig alt i den situation? Og jeg, jeg er med på, at du siger, selvfølgelig skal man have lov til at sige far, og hvis man ikke har følelsen af, at man skal sparke et bare, -spark, så fred værd med det. Men Maguire som jeg kunne forstå. Her havde ikke sparket det eneste straffespark, og i hvert fald ikke været første valg i United, eller på det engelske landshold, det, det er et tvivl, jeg er på. Går til den, så går han ind, så siger han, jeg sparker, og så må jeg brænde, hvis det er det, jeg gør, og så bærer det i ansvar. Uh, igen, jeg er ret sikker på, at det er aftalt på forhånd, at, at, at, at, at, at man sætter to ind til sidste, og blandt andet Rashford, som også sparker mm -hmm. i United. Uh, det, den tror jeg helt sikkert er aftalt. Og, og jeg tror også, at aftalerne er på plads, og man har taget dem. Jeg er bare stadigvæk skuffet over at se ja. så prominente spillere med så stor en status i deres klubber. I så store klubber. Men du, e, du, er det siger, du siger det her med, at man øh, vil tænke tilbage på sin karriere og tænke, dem skulle man have taget. Rashford tager jo, han kommer jo ind. Han, er jo, han sparker også, der sparket for Manchester United, når det er, at Bruno Fernandes ikke har sparket. Og... Øh, han vil jo altså, det er selvfølgelig igen, man er bagklog i dag, men han vil jo så, selvfølgelig også tænke tilbage på som det her, som værende et Så er det ikke bare, et, øh, hvis jeg skulle sige det, at finde huller i, din, i osten, i den, i den det, du siger der, spiller simpelthen bare ikke tør. Altså, ja. det, de, er, de, de er bange, de er lammet. Jo, og, og, og det er også, altså, jeg, jeg husker det lige så tydeligt, øh... Der er på et tidspunkt, det er mange år siden efterhånden, hvor Donkan og AGF, de spiller om nedrykning, og Donkan han er ondgudt, ja, jeg tror ikke han er med i truppen, og, og, og de, der, de får det her straffespark her. Uh, han skal en score for, at ADF at, at har muligheden for at blive op. Uh, og den, den, den siger han, den tager jeg, men så kommer der en af de helt rutinerede spillere, jeg kan ikke huske, hvem det er, der kommer og overtager den, og så siger han så, den sparker jeg. Fordi Altså, det skal du ikke bære og det sagde han bagefter, du skal ikke det ansvar. det er, det er fedt du vil, og det siger også nogle her. og derfor så tror jeg også, at det her det er spillere, der kommer tilbage fra det her, og, og, og, og nok skal komme igen, det er jeg slet i tvivl om, og hvem ved, måske ender de med at stå og, og sparke straffesparken, og inden de rent faktisk endnu med at vinde mm. uh, EM på et eller andet tidspunkt, så kan det være dem, der scorer. Mm. Uh, men der husker jeg netop, at han sagde, at det, det skulle sådan en ung gutt ikke stå med det ansvar, det, det måtte jeg påtage mig. Kan man, uh, sammenligne, kan man sammenligne de to situationer, fordi Selvfølgelig kan man ikke det, men når det er et EM og, og en, en Superliga. Men i forhold til, at det er en hel nation... Igen, der er det, jeg tænker bare hele tiden på, at det er en hel nation, der er på spil. Øh, og du, du nævner, du synes ikke, Sakar har spillet en, en særlig god kamp. Men øh, der skal jo sådan set bare et spark til. Så kan hans dårlige kamp jo ende med at være en rigtig god kamp. Så er vi ikke også bare ude i, at det er, det er uheldigt. Selvfølgelig kan der så være noget i de enkelte spark, der så er dårligt sparket. Mm. Men... Øh, men et eller andet sted, så er det jo også, så er det vel bare uheldigt, at, at den her 19-årige så går ind og brænder? Jo, men, men altså, der er, altså, der er også bare noget erfaring og nogle, nogle andre ting, der, der spiller ind. Og... Altså... Ja, uheldigt, uheldigt er det jo måske, jeg bruger det forkert udtryk, hvis det siger uheldigt, fordi han sparker dårligt. Ja, det, og det kan man godt det kan man, man godt sparke bedre, og så ja. hvis målmanden hvis så napper et rigtig godt spark, så er det jo fair nok. Ja, så er det jo fair nok. Ja. Men han kunne også, altså man kan sige, lige sådan en situation, hvis så skulle have sparket som nummer 6, eller nummer 7, mm. fordi at de andre havde sparket og brændt, og vi så var have nået ud i 6 og 7, og det er ikke, så, er det, så synes jeg, det er helt fint, men jeg bliver virkelig ked af at se, at der står tre ja. så store stjerner, i så, altså i City og United, at, at de ikke går foran. Det, Jamen man, også ligesom, med Ben, ikke? Altså, ja. Grellys er også med et Ben i Aston Villa, og Sterling også inden omkring anførgruppen i City, ikke? Så, jeg, jeg, jeg synes bare, det er hårdt for sådan en ung knægt. Nu ved jeg godt, der er meget mentalarbejde også, øh, som er skide godt i, i moderne fodbold og nu og sådan noget. Ikke? Men øh, det er en kritisk nation, England, øh, og det, det her med at vinde... Det kan altså godt være den her supportfølelse, den, den, den vente lidt i takt med kampen skred frem, og... Øh, det kan være, at han skal tilbage, kan man høre, hvordan han kommer ja, over det. Han har jo ja. også været udskilt på 10. Ja, yeah, Southgate havde <laughs> selv været er ja, den situation, ja, hvor han Brandt Brandt der, i brændt i 96. så øh, <laughs> der det, er nok nogen han. Det er jo bare når man kommer ud i de her, her straffespark. Men Donnarumma han ender altså med at tage... Ja, Først har vi jo faktisk Jorginho's bak, hvor vi er jo sikre her, da vi sidder og ser kampen med ham, med scorer. Og der må vi bare lige rose igen, Jordan Pickford. Vi har været efter ham, men ja. det er altså pissegodt taget af ham, ja. hvor han på det spark. Og så tager Donnarumma det, det sidste fra, fra Saka. Og så bliver Italien øh, Europamester. Øh, der var jeg jo ja, selvfølgelig der, jeg glad. Jo flest, der var flestes jul. Ja. Ja. <laughs> Men øh, hvis vi sådan kigger over en hel turnering, så følger man den fortjente vinder, hvis man går hen og vinder et Europamesterskab. Men mm. da vi sad efter den første kamp, de spillede jo faktisk åbningskampen, der sad vi også i studiet og tænker, wow, det her italienske landshold, de kan gå hele vejen, og de går hele vejen. Det er vel, øh, det er vel en fantastisk øh, fortælling, som Mancini er ude i. Det synes jeg, og, og, og, og netop det, som du siger med, at, at denne rejser, de har været hjemme øh, og de spiller atypisk italiensk. Altså mm. tænk sig, øh, at, at Mancini har, har, har, har turde, på, og det er det jo et eller andet sted, ikke? fordi øh, han har jo haft en hel nation, der bare har tænkt, hvad er det, vi har gang i? Nu ved jeg godt, at de havde, altså, de har altså, jo i den grad haft, haft, haft, haft resultaterne med sig i de seneste kampe, og ja, inden hjem der, der havde de udlukket målene i, jeg i ikke mange kampe. Så, så, så, så, så, så det er jo klart, at de jo også går ind til EM med kæmpe selvtillid. Men, men det her med, at han har ændret deres spillestil og den italienske spillestil, og jeg tror virkelig, at man kommer til at huske det, netop deres sejr, fordi det var så atypisk, et at det italiensk hold vi så. Hvorimod havde de vundet med det men italiensk fodbold, jamen okay, så er det bare endnu et mesterskab mm. i anførselstegn. Nu finder de på en ja, typisk italiensk måde. Det synes jeg er mega fedt. og det havde virkelig gjort und på mig, hvis det var, at, at en eller anden de skulle være løbet med det. Det, det må jeg være lige at sige. Jeg var, jeg, var, jeg, var, jeg var træt af dem til synes det. <laughs> men de har jo også Italien har jo, jeg kan ikke lige huske 100% tallet lige nu her, men det er nogle 30 kampe, de ikke har tabt. Jeg har så været efter den i forhold til, at de egentlig får gode modstandere, jeg mener, de har mødt. Det har været Holland, i, i hele den her sejrsrække. Men de viser jo nu her til EM, at de er ja, de er Europas bedste øh, landshold nu her. Så, så de er jo faktisk fuldendt, øh, fuldstændig den her rejse, som startede lang tid inden øh, EM. Øh, ja, hvis der er noget, der hedder af vinder, så, så må vi da sige, det er kampen spiller. Hvis vi skal koge en kamp spiller for finalen over ja, 120 minutter, så er spørgsmålet, tager man så en strafspart konkurrence med? Mener nu kigger jeg på dig. Ja. Hvad har du som uh, kampspiller, og så må yeah. du selv komme med, din, uh, hvad, hvad du har taget i din vurdering. Ja, jeg, siger, jeg synes jo, at uh, har været uh, en kæmpe gevinst for det her italienske hold. Uh, lidt ligesom Pierre Emil har været på, på det danske. Og jeg forventede også, at han lavede det der underlige tilløb til hans straffespark. Det gør han ikke, og så er derfor han brænder ikke. Uh, det er selvfølgelig pyntet, hvis han havde, øh, havde scoret den. Øh, en kæmpe chef bliver skadet og skal skiftes ud, og så skal han alligevel ikke, og spiller så 120 minutter. Øh, så jeg, jeg synes, han øh, Ja, han kunne godt øh, blive, blive min kampen spiller. Han var jo Selvom. også den øh, i den sidste gruppekamp mod Wales, der. Øh, der ikke, altså han blev ikke sparet. Det var Jorginho, mm. og så var det rum, der blev på banen, og så var det Bonucci. De tre, de spillede alle kampe, og det er, det er simpelthen en fornøjelse at se det. Og man, det er jo også en af de her spillere, som Damancini, han blev landstræner, der tog han Jorginho, øh, og så gjorde han ham til, til ja, som du kalder mm. ham, chef-nøglen mm. på midtbanen, og så bygger vi holdet op omkring ham. Men du... Øh, på kampe Jamen jeg synes også, at, at, at øh, altså nu er det bare lidt kedeligt, men jeg synes virkelig også, at han, at, at han skal have den. Altså jeg synes at han, han afskærede de, de andre. Øh, hvis man skulle pege på måske en eller to andre, skulle du tage Bonucci, Kileni uh, ikke uh, i foran til at sige, ja, du kommer bagud efter to minutter, og du ved at du skal jagte, men du skal godt kontrolleret. og du skal gøre godt lave de chancer væk. Så kan det kan være at en eller anden, de ikke, uh, de, de ikke, opsøgte mm. nær så meget som jeg forventede, men men, men, men de to, de så altså i hvert fald for at der ikke blev. Uh, chancer imod i resten af kampen, på trods af at Italien skulle jagte hele kampen. Vi kan godt give den til Sjordinio herfra. Der er Kieser er vel også. Øh, han er Italiens der, bedste spiller. Der er noget drivkraft i ham i forhold til det offensive spil, som, som kommer med en lidt, lidt skud og lidt pontus, synes jeg, indtil han bliver skiftet ud. Jeg ved om han blev skadet eller om han var træt. Men, men øh, indtil da var han også. Øh, så der. Altid en, en god præstation i ham, og også været mega afgørende de sidste par kampe med mål og ja, power, så, så han kunne også godt være spiller. Til folk, der ikke har set Serie eller fulgt med med Juventus, så skal man altså lige øh, se ham. Han er det er helt store i Serie øh, Jeg sagde det også inden turneringen i gang, og nu viser han det virkelig. Han har slået Berardi af under turneringen, så... Øh, en virkelig god kamp. Jeg tror også, at han udgår med en, med en skade, mm. som han får til sidst i den ordinære spilletid. Så vi giver den til Jorginho, og så lukker vi ned for første halvleg. Anden halvleg af den her podcast den er sponsoreret af Samsung TV, og deres smukke The Frame. TV'et, der ligner og fungerer som et stykke kunst.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 Du kan læse meget mere om The Frame på tv.sanktum.dk. God fornøjelse. Her i anden halvlej, så skal vi så runde turneringen af, EM-turneringen af, og lave et all hold med de 11 spillere, som har været de bedste under hele slutrunden. Derfor har jeg bedt mine gæster om at udtage et hold, så den kan vi lige så godt øh, gå igennem nu her. Hvis vi starter på jeres øh, keeperposition, nu har vi lige afsluttet en, en, øh, en EM-finale, og vi har også lige hørt, som du har sagt, Martin, nu herinde vi gik på, at øh, Donnarumma han er blevet kåret til turneringsspiller. Hvis du kigger på, hvem I har som målmand, nu er det et lille pres, men øh, er det så Donnarumma, jeg er på? Nej, jeg har taget smidt. Ja? Jeg har taget Smejle. Hvorfor, øh, hvorfor ryger jeg på? Ja, yeah, og det er øh, et eller andet sted, så havde jeg det i tankerne inden finalen i dag, og jeg er med på, at Donnarumma, han, han vil et eller andet sted afgøre finalen i dag, kvad den straffesparkkonkurrens, de ryger ud i. Øhm, så ja, så kunne Pille måske godt have peget på ham. Jeg synes, at Schmeidler har været den målmand, der i dem hele turnale sammen med Donnarumma, der har, der har været stærkest. Og så synes jeg, at Smigler har haft specielt kamp mod England. Der var han virkelig, virkelig, virkelig afstandig. Og netop det her med, at der redder du dit hold, det gjorde Donnarumma så også i, i finalen her, så... Øh, så hvis der er nogen, der kan argumentere for Donnarumma over Smeitel, så... Så tager du den. Men har Donnarumma <laughs> måske ikke vist igennem hele turneringen, hvor han øh, har vist sikkert og højt spil, kan man sige kvalitetsspil, hvorimod hvis jeg skulle finde noget ved, ved Michael så igen refererer jeg tilbage til, til hvad hedder det, Belgians mål, hvor Kevin De Bruyne scorer, der mener jeg jo, at Kasper Schmeichel skal tage sådan en bold. Altså bare for, i forhold til, hvis man gør ham til ja. turneringsmålmanden. Jo, jo, det er, det er et godt argument, og det er... Den, den, den tror jeg også stadigvæk, at han vil være skudt for, hvor han ikke reddet. Uh, absolut. Uh, så synes jeg, at han var sindssygt stærk uh, mod England, og, og, og har, har været også årsagen til at der Danmark noget så langt, synes jeg. Jeg prøver også at finde men ja men, her. Ja, men der der er måske også lidt rød øjne i øjnene i, i Det <laughs> desallé Men uh, det, det, det ser selvfølgelig dumt ud når de når lige red 3 på finalpartonalen. Men er det er det er fair nok at nu afgør avgår Donnaromas uh, konkurrencen her at det er det der afgør, at han er turneringsspiller jeg er godt klar over, at han måske er uh, spiller i forhold til det officielle UEFA osv., men er han frem bliver turneringsspiller, fordi, ja, igen, han afgør godt nok en, en EM-finale, men er det, en, er det nok til at dække over alle de andre kampe? Nej, jeg vil sige, jeg, jeg har en anden en, men det kan vi vil snakke om senere. Men, uh, ja. det, nej, ja, det, nej. Det kommer vi bare til senere, så. Ja, efter. Det, ja. Skal vi hoppe til din uh, målmand, Rasmus? så jeg har også Michael som bobler, men jeg har altså Roma <laughs> på kassen, ikke? Uh, og jeg vidste jo godt, at han ville blive EM's bedste. Jamen, det er... Nej, øh, jeg synes, han har præsteret. Jeg synes, i forhold til Smeichel, så, øh, så, så... Den Smeichel, som jeg kender, han kom først i øh, de sidste par kampe. Men også, fordi han har en fantastisk forsvar foran sig. Og du kan altid finde, som du siger, huller i høsten i forhold til, om han skulle have taget den der. Jeg synes også, at Don han har nogle, nogle placeringsvanskeligheder. Jeg synes også, man så lidt i, i finalen i dag, hvor han er ude at mistime nogle ting. Det er en stor dreng, ikke? Men øhm, det koster så ikke, så, så, det, som lige så godt kunne have kostet måske, øhm, Pickford, som... rammer har ikke overvejet. Jamen, altså, altså han, hvad har han? F fem clean sheets... Ja, slår den der rekord, ikke? Og... Han slår jo øh, Gordon Banks' rekord. Men han har bare et eller andet, som <laughs> jeg ikke kan fordrage. Jeg ved ikke... Øh... Man han er vel bare en... Altså, nu jeg vil gerne sige det. Jeg synes, han er en... Jeg synes, han, st han står godt nok, jeg ja, på et engelsk land, så ja. Jeg synes det han er en dårlig målmand. Ja. altså, det, det, det skyldes også et øh, fantastisk forsvar, som, som, som de har foran, som tager jo alt i luften øh, for ham. Men jeg synes på... Mål over en hel turnering, så synes jeg, at han har været, Donnarumma har været øh, den, den bedste målmand, øh, og også haft nogle vigtige redninger. Øh. Så er skulle sgu meget cool, at han, øh, han lige viser det her til sidst. Og, ja. vi, har, og vi snakkede, inden vi gik på, øh, han er kun 22 år. Præcis. En voldsom Men. karriere, han allerede har haft, hmm. og <laughs> får. Altså, øh, også har han en redning i kamp, altså det er også, han har jo nærmest ikke øh, noget at lave i, i i stor del af kampen, og så lige, øh, ja, de elsker da at være de der målmænd, at komme i sådan en straffe. Nej, det Konrad. viser Provis. også klasse. Jo. Ja, det, det, det må vi også bare sige. Men, men jeg har også smakket som bobler, så... Øh. Lad os hoppe til, til forsvaret. Mm. Nu ved jeg ikke, hvad for en holdopstilling, I har, I har kørt med, Martin. Hvad har du kørt med i formation? Jamen, jeg har, altså, jeg har kigget på, at, at få spillerne i de rigtige positioner, så jeg er gået med en 3-5-2. 352. så lad os der bare tage din, din tre hvad Ja, der, der går jeg med Walter til og kæ. Ja, du har Simon Kæren. Ja, simonkeren ja. Hvordan kan det være, at han øh, lister sig på der? Ja, jeg synes han har været altså, jeg synes han har det der helt fantastisk. Uh, jeg synes han har været en klippe uh, uden lige han har kunnet i om vi har spillet med tre stopper, har vi spillet med to stopper. På AC har været med som en bobler jeg har. På øhm, Maguire. McGuire øhm, det, det kan man selvfølgelig også godt argumentere for at McGuire står i fi, fi, finalen det gør det jeg selvfølgelig ikke. Øhm, men, men, men jeg synes stadigvis Simon Kjær han har han har virkelig været stærk for det danske landshold. Det, det synes jeg han har og så har han også øh, ja ja. Og så også Kyle Walker som er min nærmest... by. Altså, han er så fantastisk en ja. forsvarsspiller spiller ja. den her. Du har ham på sikkert som højere stopper, man kan også spille en højere bark i verdensklasse. En forrygende spiller. Tre gode spillere, du har, du har på. Hvilken formation har du kørt med? Øh? Altså, jeg har fire nede bagi. Ja. Jeg har også dine øh, Walker, Kær, Cellini og Sola. Ja. Øh, som desværre kom ud for en forfærdelig skade, men jeg synes, han er indtil da, der var han dygtig. Og der en male, kunne også godt øh, have været inde i det system. Jeg overvejede også en tre ned med, men det er svært at få plads til, til dem alle, men øh, walker også no, lidt en gående radon, synes jeg. Øh, Brustsemninger tilbage hele tiden, og kølige, og lukker ned for, for, for mange farlige omstillinger. Øh, og Spinnatola på fem kampe, ja. der har du ham... Øh jeg ved ikke, hvorfor, er det jeg, øh, han, han spiller jo de tre, de tre første, og så sidder øh, over. Jeg ved sgu ikke. Jeg, synes, jeg har bare lidt forelsket mig i ham der, tror jeg. Ja. Og, og var lidt symbolet på det her med det her fremadrettet spil, som, som jeg synes har klædt italienerne sindssygt godt. Øh, så ja, yeah. altså, jeg synes jo også Mele har spillet en fantastisk turnering. Øh, så han kunne også være i spil, hvis man skulle tage de rådde briller på. Og jeg er enig om øh, om ende noget. Din, øh, din baks, Martin, hvem har du på dine to vingbaks? Øh, der har jeg så Spina Soler at male. Du har Spina Soler, der, der Jeg synes, Spina Soler var, var, var for røgne, og, og det er så ærgerligt at se ham gå ud med sådan en alvorlig skade. Og, og, og, hvor er det dog fedt, at øh, han har været med til at vinde det her EM her. Øh med de præstationer, han har haft. Male, synes jeg, har været afstanden en vinbart der har lavet to mål assist, en, en guddommelig assist med høje yderside, ja. som står fuldstændig printet for mig, mm. som, som et af de smukkeste momenter bare i den her EM-flodrunde her. har og Modric høje yderside, ikke? Ja. <laughs> så, så, så, så jeg var simpelthen nødt til at have de to spillere på, på banen, og det, det koster altså, at han en Hvordan en Hvordan tror du, Spina har det nu her, når han ikke har kunnet være med i de seneste to kampe for Italien? Det her med... Har, tror du, han sidder med følelsen af, at øh, han har vundet EM? Tror du, han gøre det? Yeah. Ligesom Morten Broen, for eksempel. Han, han spillet så godt nok ikke nogen kampe, så det er ikke en en-til-en sammenligning. Men dermed, at han førte jo trods alt Italien frem til semifinalen. Og så for semifinalen af, så tog Emerson over på bakken, fordi Spina er blev skadet. Så hvor meget, hvor, hvor meget tror du, han, tror du, han, tror du også, han sidder over så en smule over, han ikke... Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad, er du, hvad, ja. hvad er, du tænker på. Fordi som spiller, du ja. har den der følelse der. Okay, hvis man ikke lige er med til at skubbe den det sidste over stregen. Altså det er lige før, du nogle gange kan have den der følelse at hvis ikke du spiller de to sidste kampe, så, så, så har det næsten ikke nogen betydning. Hvorimod, hvis du spiller de sidste 30 sekunder af en eller anden finale, ja. så, har du, så har du hele ø, følelsen ja. og, og, og alt det der eufori i kroppen og sådan noget. Men nej, altså lige netop det her med, at han har været så stærk. Lige netop det, han har, han har bevist hvor god han er. Han har vist sig frem for sit land, og, og, og ja, for os alle sammen på en eller anden måde. Han er jo på alles slæber næsten. Så, så, så der tror jeg, at han, han ligger med en følelse af, og har en følelse, kunne jeg forestille mig, at ja, okay, du sidder og, og, og klapper roma <laughs> uh, Det er ja, en roma, roma <laughs> ja. Nej, altså der, der har han en følelse af, at det her em trofæ her, det har jeg i den grad bidrag med, fordi han har været så god. Nogle gange, vil set man spille op til sit bedste, så kan man måske have en følelse af, at, at der er nogle andre, der bare er det, bar det hjemme, men nej, han har bidraget med så meget. Og så, så, så har jeg også en lille, i forhold til Insigne, synes jeg, at, at, at, at, at, at, at det er, som om, at han måske er faldet lidt i niveau, efter at Spina Sola blev sladet. Mm. Og dermed, der synes jeg også, at han, skal spille, at han skal med, på trods af, at han selvfølgelig ikke har spillet sammenligget. God pointe med, med Insigne, at, at, at han har simpelthen manglet en over på hans side, der kunne skabe noget plads. Hvis vi kigger på din øh, midtbane, jeg kan ikke lige huske, hvor mange, øh, mange varer du havde på midtbanen. Jeg har tre med Sosinho i bunden, ja. og så Højbjerg og Petri. Ja. Øh, der må man sige, Petri igen, der spiller en, en fremragende øh, slutrunde for, for Spanien. Ja, med 18-årig knægt, som bare går ind og bare vil bolden og spiller også samtlige minutter, føler jeg. Øh, ah, og lækker spiller og glæder mig til at, sådan, at følge ham i i fremtiden og ja, jeg synes han har været han har klædt det er spanske hold og ja, så altså Højbjerg som jeg synes ja, han må vi ruses meget er det på det niveau at vi kan kigge og sige Højbjerg er blandt de ja, men nu, de be, de bedste 11 ja men jeg synes nu har han bevist sig i i Tottenham også over en helt sæson øhm, og stippet op og blevet Måden og har altid haft det her kæmpe øh, talent på ryggen, og øh, har også mødt en masse modgang og har været ude af landsholdet. Og, øh, jeg synes bare, at han har været afstanding. Den her turnering er virkelig moden øh, og øh, taget sin, sin øh, hvad skal man sige. Ja, men også alt det, han har lavet i, i Tottenham, det har han jo bare ført videre på, på landsholdet. Ikke? Så, um, en fed spiller. Ja, det synes jeg er bestemt. Og fuldt fortjent. Og han, følelser han. og det hele. Ikke? Så, ja. for og du har jo været inde på på Sr. <coughs> Hvis vi kigger ja. på, på dine to uh, centrale midtbanespillere, Martin. Jamen, jeg har, jo, jeg har også tre centrale midtbundspillere. Tre? Ja, øh, og det er også uh, Dugino, og så Højbjerg selvfølgelig. Og så har jeg også taget uh, Berea også, ja. i, i, i stedet for Pedri. Og det var også sådan lidt, okay, er det den ene eller den anden? Jeg synes, at, at, at Berea selvfølgelig også har været, har været medvirkende til, at de, de står her som europamester, og har været virkelig stærk i den hele turneringen. Uh, Pedri har for mig måske lige manglet det sidste output uh, i forhold til, men i den, vi forstår husk på faktisk. Han sælger mm. ikke så så det er også... Det, det bliver det næste niveau, han skal tage. Det er, at der selvfølgelig også kommer det her output her i forhold til både sister mål og sådan noget. Men, men hvor var han, der bare en fornøjelse at stille kendt med, absolut. Men um, det blev jo uh, Barea, Jorginho og så Holbjerg. Der er I enige om de... Uh, ja, stort set om, om alle sammen, men især om de to. Hvis du så kigger et led længere frem og kigger på angriber, uh, Rasmus, hvem har du så på? Jeg har uh, Sterling, Kane og Insigne. Ja, Ja. Også selvom Insigne, han øh, lidt falder i ja, niveau. Ja, men nu, nu kommer Vingård med den der. Og, og det øh, synes jeg faktisk er en god pointe. Øhm. For han er usynlig i kampen i dag. Øh, der, ja, det er han. Der Dem, er en, der øh... skriver til mig på Twitter, ja. øh, mens kampen øh, ja. kører, at jeg har jinxet øh, ja. Insignes præstation ja. ved at ligge... Øh, det, det billede ud. Øh, hvor, oh, fordi så jeg elsker en også. Ja, ja, ja. Og, og, det, og han er også en fantastisk spiller, men ja. han er usynlig i finalen i dag. Og det kan godt være, at han, han manglede sine marker. Øh, det, det, det synes jeg var en god pointe, der kom der. Øh, men Kane står jo sikkert også øh, brugt efter ja. mange kampe. Øh, ja, ja. Kane, han har kommet lidt hårdt for start, og måske den episode, der skete mod Finland-kampen i Danmark, også har haft en påvirkning. Jeg synes, han så tom ud i øjnene, men har løftet sit spil, og har været en af de bedste de sidste par kampe, og taget ansvar, og ja, den her rolle med, at han har droppet lidt ned væk fra forsvarsspillerne i den her zone, hvor man skal give den videre, eller skal man følge ham til dørs, men kan også godt se det der med, at så mangler han inde i boksen, så så der skal være noget, noget andet. Og så synes jeg, at han har været kampafgørende. Og så man kan lige ham eller øh, ej. Jeg synes, vi er nødt han, til at kigge på hans fodbold. Ja, og det er nemlig ja. det, når jeg hører alle sige, at, ja. at, at og det, han har og det, gjort på Danmark. Det, ja, og, ja det, det bliver sådan lidt øh, danske briller. Men, men han mål assist med i mange ting. og øh, ser også, da Han ble, altså, han, blev, han er jo ikke synlig i dag. Og det synes jeg også, man kan se på Englands... Øh, spil, at han er taget ud af kampen, øhm, så, så øh, havde ham også lidt som en MVP øh, på et tidspunkt, øhm, men øh, ja, så han så han også med, men, men der er også en øh, forspærrer for for Sverige som også synes spillet en, en god turnering, øh, som man måske også kan nævne og Kisa, øh, som også har været afgørende, så, så ja, men valgfaldt øh, og to englænder Stølling har også været helt fremragende og det er også det jeg mener man er nødt til at skille øh, mm. følelser fra at han, ja han sender os ud øh, på at han, han, han filmer ja. fordi han falder inden men på hans fodboldfærdigheder der, vi er i turnering, der har han været øh, fremragende hvis jeg lige skulle regne din frem, du har to angriber tilbage, Martin, Dem har du tilbage? Det er korrekt, og, og det er faktisk lidt sjovt, at man sidder og, og til et EM, og så, så er det svært at finde en angriber. Ja. Og, ja. Og det havde jeg virkelig svært ja. ved, fordi vi, vi har en finalehold her. Stølling, yes, han var første. Og, og som han I var sagde, du var ikke i tvivl om. Han var ikke i om. Han, har, han har Han har været mand bag en anden anden succes, ja. øh, offensivt, absolut. Øh, Målet sidst, øh, når han får bolden, så har man en følelse af, der kan ske noget. Uh, han har jo haft lidt den her lidt mæssige status, uh, hvis man lige skal ikke sammenligne. Nej, for skyld. <laughs> men, uh, men, men lidt den her, okay, det er ham, det skal komme fra. Uh, og så er jeg faktisk gået med, med, med, med topscoren, uh, Ronaldo. Ja, det er et eller andet vildt, han er blevet topscorer. Ja, det er nemlig vildt, at han er blevet topscorer. Og, det, og, det, og igen for mig, altså en angriber, der bare laver mål. Og havde Ronaldo spillet på, på et af de her to hold her, uh, så har han måske også lavet flere end fem, ikke? Men uh, han, som jeg forstår det, så vinder jeg topstore fordi han også har flest assist, eller flere assist end, end shit. Øhm, så, så jeg havde lidt sådan, okay, jamen, han har ikke spillet så mange kampe. Nej, men han har stadig lavet sin fem mål. Han har fået sin assist. Han har bare leveret som en topangriber. Han, han har ikke kunnet uh, kunne, kunne få Portugal med, med videre. Uh, det er jo ikke kun hans skyld. Uh, så, så, så fem mål. Flersides, sidste i forhold til i hvert fald for off shit og, og, og du tager topstolprisen. Øhm, Lukaku synes jeg var fremragende i de kampe Belgien spillede, men i den han rammer ikke topskueren og så, så faldt det på Ronaldo. Jeg havde selvfølgelig også en signe over, øh, men, men, men jeg synes øh, at det, det har været skuffende for mig de sidste par kampe her, og jeg synes hvor, hvor godt han startede. Det er jo ikke. Det er ikke overraskende at Ronaldo er der på din liste, hvis man kigger sådan. Det er jo en af verdens bedste fodboldspillere. Men fem mål og en assist, og han formår jo kun at spille de tre indledende gruppekampe og så ryger de jo så ud, da de så spiller næste kamp. Så det er vel et eller andet sted også overraskende, at vi ender med en... Jeg ved ikke, om det er overraskende, at vi ender på fem mål. Det plejer at være måske en my højere, måske seks stykker. Men at Tops ikke findes i, i, i en, der er gået hele vejen Kane. Ja. Altså, vi, ja. vi havde vel forventet, at det ville være en finaleplads, øh, hvor man havde alle syv kampe til at folde ud. Ja, og ja, og, og, og Kane var der. Mange havde en forventning mm. om, at det var, det var ham, der, stod, der næsten skulle, skulle stå i Øres deroppe. Og, og specielt, når han har haft alle syv kampe til at gøre det i. Øh, igen i dag, Johan, som vi også har været ind på. Øh, jeg savner bare ham som, som afslutter for, for England. Og, og, og i gruppespillet var han jo en de skuffelse. Hvis vi bare lige tager, øh, fordi nu fik jeg Rasmus' turneringsspiller her sidste gang, hvor vi snakker om det. Men du sagde, at du havde en, øh, nu, hvis du skulle køre en turneringsspiller ja. nu her, Martin, hvad ja, vil du så sige? Så vil jeg gå med Jorginho. Ja, ja det vil jeg simpelthen. Og, og jeg var også lidt på det sidste i forhold til, at han spillede også den her kamp her, hvor de egentlig blev sparket sammen, øh, sparket øh, det afgørende straffespark i, det kvarfinalen... Hvor de er i straffesparkonkurrense og også... Sp ja, Spanien, er ja. semi, semi, semi, ja, semifinalen. semifinalen, hvor han sparker okay. og han netop gør det her øh, velkendte lille hop og, og er iskold. Øh, edder sig i finalen i dag, og vil bare spille, og vil bare vinde. Øh, for mig, se, synes, at han har været den bedste i turneringen. Det er jo de samme sparkere. Nu kigger jeg på på konkurrencen mod, øh, hvad hedder det, mod Spanien. Første spark var det Locatelli. Han var så ikke øh, ind og sparke i dag så får du bare to det er Bellotti, Bonucci, Banadeschi, Jorginho. Så det er fuldstændig samme procedure, vi kører, som de gør i, i semifinalen. Men du kører simpelthen med Jorginho, og så kigger vi over en hel turnering, så er det jo... Ja, der har været mange gode støllinger, hvor vi også ender at vende her. Mm -hmm. Men hvis du bare skal lukke hele slutrunden ned her... Øh, jeg spurgte dig også til at starte med, Rasmussen, hvad, hvad du vil huske den for? Så, så, Vingo, hvad, hvad vil du huske den her turnering for? for vi får jo en fantastisk afgørelse her til sidst. Øh, nok knap så fantastisk, hvis man holder med England, men dermed, at man trækker nu ud i en så og spændingen er på maks. Hvad vil du huske turneringen for? Jamen, jeg, skal, jeg vil huske den for, at, at, at de her, vi så Danmark i rød og hvidt. Altså, vi så øh, landsholdstrøjerne, der blev luftet igen, øh, de danske flag, vi fik. Fik følelsen af, at vi holder med det danske landshold tilbage, og jeg, og jeg håber at at det er noget, vi tager med videre og få skabt den her stemning, fordi hvor er det jo bare fedt at køre rundt i, i, i landet, og så, øh, og så se de her danske øh, trøjer og, mm. og sådan ting, når der er uh, Fordi det er jo netop det, landshold det, det, det skal gøre, det skal jo samle os, altså. vi skal jo glæde os til, at der er landskampe. Det skal jo ikke være noget, der bare skal overstås, fordi vi så skal tilbage og se øh, Superliga og Champions League. Vi skal jo netop glæde os til, når der er landskampe. Og, og det er faktisk sjovt, fordi jeg ja, jeg startede et eller andet med, med at sige, at, at, at jeg vil gerne være med i den her podcast her, men så skulle det være, fordi vi skulle skabe nogle, noget positivitet og vi skulle skabe nogle, nogle overskrifter og sådan noget, ting, og da jeg så røg ind i den første overskrift, så, havde, så var jeg allerede blevet uh, stemlet. Det var noget med breath rate. han havde, havde tråd i 19 og alt muligt, så, så så måtte jeg også lige skrive, at, prøv at høre, jeg vil gerne være med, det er så altså med de positive briller. <laughs> det var ikke til mig, det jeg ansvaret ikke, videre arh, mig. Ja, du sætter bare ansvaret videre til, til øverste. <laughs> så, så det var netop for, at, at vi også være med til at, at skabe, positivitet. skabe positivitet og fordi det er, det er virkelig det, der skal, der skal det, jeg synes, det har været en fed sommer, hvad det angår, at, at, at, vi, at vi igen fik, uh, fik lov til at spille med om de sjove plejerne, og så så vi fik se Danmark klædt i rød og hvidt. Det har været fedt. Helt enig, og som jeg også har sagt tidligere til jer, så øh, hader at trække det her med at, at søge en overskrift, så det har, det, øh, det jeg skulle sige, det er jeg ked af, at du har oplevet, men, øh, men det har været, det har været det har faktisk, vi har faktisk vendt det til noget positivt, efter, hvordan vi startede med med den her Eriksen case. Og så er vi faktisk nået til øh, vejs ende, og det betyder, at der ikke er mere EM-bold på menuen. Det har været en øh, usik fornøjelse at optage de her udsendelser, og derfor vil jeg fra min side af bordet gerne sige tak til, øh, først og fremmest I to, fordi fordi øh, I gerne vil gå meget klogere i dag, og lytterne i dag, og også alle de andre gange. Bare det, at vi sidder her nu her, og klokken den er 20 minutter over 1 natten til mandag, det sætter jeg virkelig, virkelig stor pris på, at I gider at bruge jeres tid sammen med mig. Så tak for det. Det har været tak. sjovt. Det, har det. Tak. Og i samme omværing, så vil jeg rigtig gerne sige tak til alle de andre gæster, som har været med. Altså Mikkel Beckmann, Martin Ørnskov, Jan Christiansen, Martin Spjælmann, Jan Michaelsen, Mike Jensen, Mikkel Nør, Jonas Boring, Andreas Granskov, Mathias Hebo og Martin Borg. Det er mange flotte navne, jeg lige nævner ja, her. Stærkt hold, jeg sige. I var dem, og så sammen, sammen, ja, lige præcis, sammen, med, sammen med jer to, der, der altså skabt indholdet til alle de her udsendelser. Så, så stor tak til jer uden jer, så var der, ikke, ja, så var der jo ikke nogen overskrifter, som Vingård lige <laughs> snakket om tidligere. Og desuden skal jeg også sige tak til vores sponsorer MobilePay og Samsung, som har gjort det muligt at lave det her. Og så er det nu, jeg plejer at sige på gensyn til jer lyttere, og det kan jeg så gøre igen... Den her gang så er det bare ikke med EM-bold, men med mandagsbold, som vi altså skyder i luften mandag den 9. juli. Så på gensyn, og så høres vi ved til noget Superliga-snak.